Və sonra İmam Buxar Rəhmalı 36-cı bölməyə keçir, buyurur ki, Mən səm yəşəyən fəraciə hətta yə'rifəhu. Deyir, belə bir bölmə gətirib ki, bu ı eləmdə, deyir, kim bir şey eşitsə və onu bir nesilə və qayıtarsın, hətta onu aydınlaşdırana qədər. Yəni, bugünkü gündə həqiqətən də bir çox insanların, yəni əhl nisbət olan insanların, fitnə fəsada, yəni sağlam mənhaicdən qırağa çıxmaqların əsas amillərindən biri nədir? Eşitdiklərini təsbit edəməmək, təsbirləşdirməmək, dəyiqiləşdirməmək, sabitləşdirməmək. Yəni filan kəsən bir dənə şey eşitdin, yəni sənə dedilər ki, filan bir şey dedi, qutar da yetdi. Yəni tuturam ki, dedilər ki, filan qardaş belə bir sözdür. İstə rəil məhəl olsun, istə sənin dostun, qardaşın olsun. Biz həmən məsələləri Ə, təsbit eləməmiş, araşdırmamış dərhal neyirik? Artıq həmər eşdiyimiz qardaş haqqında zəmlər, hökumlər, damğalar, o üçün mənhəzdən çıxartlıq, təkvirçidir, xavariz, murcəd, nə oldu deyirik, tək onu bizdən uzaqlaşdırayız. Və həqiqətdə isə, baxın, görün, İmam Buhar Rəhmallah bu bölmədə belə bir bab qoyub, ki, eşitdiyi şeyi təkdarlamaq, yəni necə təkdarlamaq, filan kəzdən bir şey eşitdin, Onu müraciət olana təzən sorunla. Görsən düz başa düşmüsən yoxsa, düz başa düşməmisən. Hətta Allah Subhanahu taala münafıqın bildirir ki, əgər fasiklər bir xəbər versə, nə, nə Onu dəqiqləşdirin. Və bu gündə bu gündə istər internet vasitəsilə İstər audio, video zəpistlər, hər hansısa, yəni montaj olması bilən hər bir şeylər birbaşa hüquqət sayılmır. Ona görə bu günkü günümüzdə, yəni e, şəriət məhkəmələrində, yəni şəriət qanunları ilə hökm verən məhkəmələrdə nə audio, nə video, nə görüntülü, nə səslil, heç biri bunlar şərqi dəlil sayılmır. Yəni əgər sən Hər hansısa bir qadını tutam ki, zinada iddiam edirsən sə və sənə deyir dəllil, nə deyirsən dəllim deyir telefonu çəkmişəm. O dəlil salir salmir və ya da deyirsən səsini gərmişəm, dəlil salir salmir salmir. Çünki bunlar, yəni şəriyyət elə bir hədd qoyub ki, çünki onlar məxluqun, yəni feylindəndir. Yəni məxluqun feylidir odur ki, yəni hər bir zaman o məxluq həmən o yazılan neynə bilər, istədiyi cür montaj eləyə bilər, istədiyi cür onu təsvirə, yəni gətirib çıxa bilər. Və bu baxımdan da həqiqətən də görsən ki, qardaşlar internetlə, hər hansısa bir şeylə məlumat əldə eləyirlər və dərhal o qardaşdan dəqiqləşdirməmiş, araşdırmamış artıq başlayırlar bəyan etməyə, yaymağa və yaxud və s. Bu da həqiqətən də həqiqi qardaşılıq rəmzini sarsıldan, yəni bir amildir. Və burada İmam Muxar Rəhmallah Ayşe radiyallahu anha gətirib ki, buyurur ki, Ayşe radiyallahu anha deyir ki, hər dəfə deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi bir işə şey eşidəndə və onu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qayt, qaytarırdım, yəni müraciət edirəm, soruşurdum ki, hətta onu yaxşı bilsin Və bir gün deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, "Mən husbə uzib." qalətə Ayşətu Fə qult əvəlisi deyirullah təala fə sövə yəhasəbə hisabən yəsira qalat fə qala inma zaləkal arz və lakin man nūg şəhəb hisab yəhlik bə burda ayşə rədiyəllahu anl qeyd edilir ki yani ayşə rədiyəllahu anndan rəvayət edənlər qeyd edirlər ki yani ayşə rədiyəllahu an hər dəfə peyğəmbər sallallahu əleyhi yani, və bir şey işdən o şeyi inərdi araşdırırdı Yəni, daha e, dəqiq alınması üçün. Və deyir, bir gün Peyğəmbərsəm deyəndə ki, kim e, hesaba çəkilsə, əzab veriləcək. Yəni, kim hesaba çəkilsə, ondan hesab sorumlu olsa, o deyir, əzab çəkəcək. Və Ayşə rədəndə ki, ya Rəsulallah, məgər Allah s.q. Quran kəmdə demirmi, yəni, fəsofa yuhəsə bu hesabən, yəni, onlar yüngül hesablanacaq, hesabla sorunlu olacaqlar. Ayşə rədəndə deyir ki, Yəni, o ayə, o deməkdir ki, yəni, o hesab, sorumlu hesabı, o cür ərzir. Yəni, Allah subhanahu ta'alanın həmən quluna elədikləri əməllər ərz eləməkdir. Amma kim deyir, e, hesab olunsa, yəni, niqaş olsa, niqaşın da mənası o ki, e, necə məsəl üçün, e, müəllimlə şagird imtihana nedir soruqsal eləyirlər. Yəni bu söz roca verir. Əgər dey kimdir bu münaqişə olunsa, kimdir münaqişə olsa, o deyir artıq, deyir əzab çəkəcək, hələk olacaq. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni heç bir halda, heç bir halda yəni, hesabsız insan qalmayacaq. Ancaq o kəslər ki, hansı Quran-Kərimdə, yəni hesabı yüngül olanlar ayəsindəki və digər ayələrdə olan yüngül hesablar onlar Allah spontan həmən qula hesabını, yəni əməlini ərz eləməsidir. Yəni, bənim qulum filan vaxtı falan əməli etdi. Yəni, ərz olunur. Amma e, münaqişə e, hesabı isə, yəni əməlləri münaqişə hesabında isə, heç kim Allah spontan dərgahında qələbə qazanmağa qadir deyil. Yəni, münaqişə edə nə olur? Həlak olur. Necə ki, bizdən əvvəlki birinin 500 il ibadət, yəni hədis məşhur hədisdir. Və qıyama üçün o qul gəlir və zənn edir ki, artıq bunun 500 il günahsız ibadəti var. Və gəlib Rəbbi sorusanda ki, rəhmimlə yoxsa adilliyimlə. Və qayıdır, həmən qulda baxırıq, 500 il ibadət yəni az bir şey deyil, yəni günahsız ibadət, yəni gecələr, namaz, gündüclər, oruc, heç bir asiliyi də yoxdur. Və deyir ki, ya Rəbbi, rəb, ki, adilliyinlə. Və artıq hesabını nəyə çöndərir? Münakişəyə. <coughs> və Allah subhanələdə mələri əmr edir ki, ona verdiyim gözün qoyun tərəzin bir gözünə, yəni adiliydən gedirsə söhbət, və əməllərin də hara qoyun tərəzin bir gözünə və əməllər hesaba çəkilir və gözün biri əməllərdən nə gəlir? Ağır gəlir və sonra Allah Subhanallah deyir ki, yəni, adili ilə bunu cəhənnəmə daxil eləyir və mələyələr onu mələlər cəhənnəmə sürükləyəndə və qul der Ya Rabi, rəhminlə, rəhminlə və sonra isə Allah Subhanallah həmən qula rəhminlə neynəyir? Cənnətə daxil eləyir. Və həqiqdən də yəni, hədis açıq əşşərdir ki, yəni, e, hesabsız qul olmayacaq. Ancaq sadəcə Kimlərinsə hesabının yüngül olması aidə bildi kimi Fesova yu hesabu hesaben yaseera bu deyil hesab deyil bu nədir arzı yəni Allahu Subhanahu quluna yəni arz eləməyidir və Allahu Subhanahu dualə ki Allahu Subhanahu bizim də hesabımızı yüngül hesablardan arz olan hesablardan eləsin. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.